Suratu za imeteremka maka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha ukweli wa kufufuliwa na kutokea malipo. Kisha ikafuatisha kwa kiapo kingine juu ya ubabaishi ya wanaokanya katika maneno yao juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu na juu ya kurani tukufu. Kisha ikaingia kuwaonya wanaokanya kuwa watapata mshomo muovu katika akhera. Tena ikaeleza waliyoahidiwa wachamungu katika malipo ya vitendo vyao vyema walivyovitanguliza duniani. Kisha ikawazindua watu wazingatie ishara za Mwenyezi Mungu katika kumba kwake na katika nafsi zao na katika mambo ya ufundi wa ajabu na uzuri wa umbu waliouweka humo. Na ikasimulia kisa cha Ibrahim na wageni wake malaika. Kisha ikaeleza hali za baadhi ya mataifa na maangamizo yaliyowasibu kwa kukadzibisha manabii wao kisha ikashiria kwa jumla baadhi ya ishara za uumbaji na ikahimiza watu warejee kwa Mwenyezi Mungu na wamuabudu yeye peke yake ambaye hayo ndiyo makusudi ya kuumbwa majini na watu na sura ikahitimisha kwa kuwaonya wanaomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kuwa watapata adhabu wapata kaumu za kabla yao Wajina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye Kurehemu. Wadhariyati dharwa. Na apa kwa pepo zinazotawanya. Salhamilati wa Na zinazobeba mizigo. Saljariyati yusra. Na zinazokwenda kwa wepesi. Salmuqassimati amra. Na zinazogawanya kwa amri. In amma ma tu'aduna kweli wa inna na kwa hakika malipo bila shaka yatatokea was-samaa na hapa kwa mbingu zenye njia innakum lafi qawlin hakika ninyi bila shaka mmo katika kauli inayokitalifiana yufakunhu man Anageuzwa kutoka na haki mwenye kugeuzwa wazushi wameangamizwa alladhina hum fi ramratin sahun ambao amegafilika katika ujinga yasaluna ayyana yawmuddin wanauliza ni lini hiyo siku ya malipo yawhum 'alan nar yaftanun Iyo ni siku watakayoadhibiwa wa motoni. Dhūqū fitnatakum hādhā alladhī kuntum bihi tastaʿjilūn. Onjeni adhabu yenu. Haya ndiyo mliokuwa mkiahimiza. Innal muttaqīna fi jannātin wa ʿuyūn. Hakika Kawachamungu watakuwa katika mabustani na chemchem. Akhidhi ma maatahum rabbuhum innahum kanu qabladhalika muhsinin. Wanapokea aliyowapa Mola wao mlezi wa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema kanu qalilan min layli ma yahja'un walikuwa wakilala kidogo tu usiku asharihum yastaghfirun na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira amwalihim haqqul mali yao ipo ya, ya mwenye kuomba naasi yaomba wa Na fil ardi ayatu ardhi zipo ishara kwa wenye Afala Na Nabia katika nafsi zenu ye amoni ofi samai rizqukum wama tuadun na katika mbingu ziko riziki zenu na mlioahidiwa fa warabbis samai wal ard innahu ma annakum tanṭiqun basin ma ka mola mlezi wa mbingu na hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kwa nyinyi mnasema hal ataka hadithu ḍayfi ibrahīma almukramin ye imekufikia hadithi ya wageni wa ibrahim wanaheshimiwa iddakhalu Kala salamun qaumun kankurun walipoingia kwake wakasema salama na yeye akasema salama nyinyi ni watu ni nisiokujueni akaenda kwa hali yake na akaja na ndama aliyenona fakarrabahu ilayhim qala ala taakulun akawakaribisha akasema bona hamli fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim akahisi kuogopa katika nafsi yake wakasema usiwe na hofu nao wakambashiria kupata kijana mwenye elimu fa aqbalat imra'atuhu fi saratin fa saw katwajaha ajuzun aqim Ndipo mkewe akaelekea na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu na kusema mimi ni kikongwe na tasa qalu kadhalika qala rabbuka innahu huwal hakimul wakasema ndivyo vivyo hivyo alivyo sema wako mlezi aka kaiye ni mwenye hikma na mwenye kujua Kala, Fama akasema basi ujumbe wenu ni nini enye mlioitumwa qalu inna ila wakasema akika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu linursila alaihim hijaratan mawe ya udongo musawatan inda rabbika lilmusrifin yaliotiwa alama kutoka kwa mula wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka كان فيها من المؤمنين kwa hivyo tutawatoa katika hao wali waliowaamini. Fa ma wajadna fiha ghayra baytin min Lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye waislamu. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al alim. Na tukaacha huko ishara kwa ajili ya wanaoiogopa adhabu chungo. Wa fi Musa iz arsalnahu ila Fir'auna Na katika habari za Musa tulipomtuma kwa Firauni na hojawazi. Fatawalla bi ruknihi wa qala majnun la kina alipuuza kwa sababu ya nguvu zake na akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa mulim baadhi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatopa baharini na yeye ndiye hakuna uumiwa wa fi adin iz arsalna alayhim arrihal aqim na katika habari za hadi tulipopelekea upepo wa kukata uzazi. Ma tadharu min shay'a tatat alayhi illa ja'altuhu karamin. Au kwa haja zote ila ulikifanya kama kilionyambuka. Wa thamuda izqil lahum tamattu hatta hi na katika khabari za thamudi walipoambiwa jifurahisheni kwa muda mdogo tu fa'ata an amri rabbihim fa akhadhathum as-sa'iqatu wahum yunzurun amri ya mwalao mlezi basi waliwanyakuwa moto wa radi nao wanaona. Fa masata'u min qiyam wa ma kanu muntasirin. Basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea. Waqa'u manuhim min qabl innahum kanu qauman fasiqin akaumu nuhu hapo mbele hakika hao walikuwa watu wapotovu was samaa banainaha biaydin wa na tumezifanya kwa nguvu na uwezo na hakika sisi bila shaka ndiyo tunye uwezo wa kuzitanua والارض فرشناها فنعم Na عرضي تمهيتانداza basi watandazaji wazuri namna gani sisi wamin kulli shay'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun na katika kila kitu tumeumba kwa jozi ili mzingatie fadhiru ila al inni lakum min hunadhirum mubin basikimbilieni kwa Mwenyezi Mungu hake mimi ni muonyaji kwenu wakobainisha nitokae kwake wala tajalumu allahi ilahan akhar inni lakum min hunadhirum wala msifanye kuwa kuna muungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha ni tokae kwake kadhalika ma'ata min qablihim mirrasul illaa qalu sahirun aw majnun basi ndiyo hivyo hivyo hakuwajia kabla yao mtume ila walisema Huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Ata wasaubi bal hum qaumun taagoon. Je, yeah, wameambizana kwa haya bali hawa ni watu wa asi. Tata wallan 'anhum fama bimalum. Basi wachile mbali nawe huulaumiwi na wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin nakumbusha kwaani upumbusho huwfaa waumini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun majini na watu ila waniabudu mimi ma uridu minhum mir rizqi kwa uriziki wala sitaki wanilishe inna allaha humar al razzaqul qawwatul matin hakika mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukuruzuku Mwenye nguvu madhaboti Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilum Akika wal yudulumu wa, dhulumu, wa la la'adhabu kama fukulu wenzao basi wasinihimize Fawailul lilladhina kafaru min yawmihim Ole wao walioikanusha siko yao walioahidiwa